Berges radio. Ja. Vi pratade ju om honom länge efteråt. Han var... Och så fin gammal man Han var som så här i keps, tyst Men Också nyfiken och Vänlig Men den här historien då Ja om det som han sa hade hänt här Det var ju bara för tokigt Ja Ja vi tyckte ju det då Tills vi skulle Gå ner och bada Vi var med om samma sak. Gunmar, Gunmar! Gunmar! Gunmar! Gunmar! Gunmar! En tidig morgon, den 4 juni 2012, sätter sig Mia Johansson och hennes pappa Lars Andersson sig i Mias bil. Pappa, du, du känner inte manad att köra istället. Nej. H Nej. Du kör bättre. Ja, det vet jag inte. Hitta inte vägen. Nej ja, men jag pekar. Om jag nu minns själv. Det är klart du minns vägen. De vet båda att detta kommer bli en av Lars sista resor i livet. Han har obotlig cancer och har fått sin dom av läkarna. Det är därför de ska åka till Tåsjö där Lars växte upp som barn på en gård. Men, men, men, men, men hur långt det tar det då pappa att, att fara dit upp? Ja, förr åren då tog det ju mer än tio timmar. Men de har ju byggt nya vägar nu så nu måste det ju gå fortare. Ja, det får vi ju verkligen hoppas. Tio timmar, det är en jävla tid. Och bilarna har ju blivit bättre. Ja, klart. Men det är inte för att återse sina barndomstrakter en sista gång- som Lars och hans enda dotter Mia gör den här resan. Utan de åker om 71 milen uppåt landet för att hitta spår efter mötet Lars en gång hade med en kvinna från yttre rymden. Fara, icke, lugna varan. Du lyssnar på UFO-podden, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten med mig Mova Gammel. avsnittet handlar om mysteriet med rymdkvinnan. Lars var bara ett barn när de sågs för första gången. Det har inte gått en dag sedan dess utan att han tänkt på henne. Det var det mötet som fick honom att välja levnadsbana. Under flera år berättade inte Lars för någon om kvinnan- Hans dotter Mia var den första som fick höra och då som en godnattsaga. Fast han räknade inte med att hon skulle tro honom och verkligen tro på att hon fanns. Rymdkvinnan. Det, det var hans dotter Mia. Hon hade tagit reda på våra telefonnummer på något sätt och hade ringt och frågat om de fick komma förbi. Ja och vi, vi tänkte ju att, att gubben ville komma och liksom uppleva gamla minnen sådär. Och det, eller så, så var det ju också men, men det här var inga vanliga gamla pojkminnen mm -hmm. ja. Ja, och vi hade köpt huset i januari och det här var juni det kommer jag ihåg för att var föddes i augusti mm. jag stod på gårdsplan när jag såg bilen komma och det, det kom ju aldrig några bilar förbi här Rosa, hon kommer nu Nort. Hej, Mia. Hej. Ja. Hej, Åsa. Mia, Hej. det är vi som är de nya ägarna här. Jaha. Ja, men just det. Vad, vad fint att vi fick komma hit. Ja, men det är klart. <laughs> ja, men Mia heter jag som sagt. Det här är min pappa. Lars heter han. Ja, det var Lars som bodde på den här gården med, med sin mamma. Och sin styrfar. Frå, från att du föddes tills... Det flyttade sig flyttade ifrån. Just det, för att då flyttade ju farmor till Dorothea Visst var det så? Ja, när hon blev pensionär. Var du enda barnet, eller? Ja, de fick inte några egna barn. Kom in så, så får ni en kopp kaffe. Det är väl så man gör här på landet. <laughs> ja, vad trevligt. Ja. Ja, ja, Tack. Kom. De pratar om vilka ändringar som gjorts genom åren Väggar som försvunnit och kommit till Sen Lars bodde här Tapeter som byts ut Eldstäder som blivit öppna spisar Och pannrum som nu blivit förråd Ett sovrum har blivit ett badrum Sen kommer Lars in i sitt pojkrum Ja det här var mitt rum. Lars och de andra så tysta i rummet ett tag. Sen, helt apropå, kommer det. Och det var där, ute på fältet som jag träffade henne. Men då? Ja, om jag berättar det, kommer ni tro att jag är en sån där galning med så på <laughs> Men sjukdomen har gett Lars en styrka. Äntligen kan han berätta utan att sig om vad folk ska tycka och tänka. Hon var kvinnan från rymden. Mm. Rymdkvinnan. Det var nästan exakt 60 år tidigare, en sommardag i juni, statsminister Tage Elander debatterar på radio. Elvis Presley går från att vara rockrebellen Elvis de Pelvis till att bli filmstjärnan och svärmorströmmen Elvis. Men den åttaåriga Lars Johansson han bryr sig inte om vare sig statsministern eller Elvis han har fullt upp med att cykla på cykeln som han fått efter ett halvårs övertalning mot sin pappas vilja Nu cyklar han genom svettig och varm för att bada i tåskön. Det här är första sommaren hans mamma låter honom gå ner dit själv Vi är på väg ner till familjens lilla badplats som det inträffar jag cyklade ner mot sjön här och då hörde jag hur det lät om metalliska slag. Jag trodde det var Olof, min styrfar, som hade fått något fel på traktorn. Så jag gick dit för att kolla. Ja, han var ju så rolig när han blev arg och slog på saker. Så jag gick i någon skogsdungen där. Fast den var ju mycket mindre då. Han går genom dungen och kommer ut på ett öppnare fält. Och det var en sned backe neråt. Vi brukade dra hö där, Olof, jag och mamma. Och när jag kom till kanten av backen såg jag som en... ...navkapsel. För större. Föremålet som Lars beskriver är en farkost som har formen av ett tefat- ...med en kupol både upp till och ner till. Men sen något mer Och där såg jag Det här låter ju konstigt Det vet jag Men det stod varelser där Fyra stycken De var inte lika stora som oss Och de såg inte alls ut som oss Och de hade på huvudet Några slags Strutar kan man säga Varelserna har reagerat på den lilla pojkens närvaro. De ser åt hans håll. De håller upp ett stopptecken med händerna. Och pojken förstår att han inte ska röra sig mot dem. Men... Jag var, jag var för nyfiken och låta bli. Så jag klev fram några steg... Och då tog en av dem fram något som såg ut som en slags genomskinlig skruvmejsel och riktade mot mig och i nästa sekund så... Lars träffas i sidan av en pil som genast förlamar hans ben. Han faller ihop. Pilen hade träffat mig mitt här på magen. Och jag tog loss den. Men jag kunde inte resa mig. Så jag blev liggande här i stenröset. De lyfter honom och för honom till en farkost. Innan Lars hinner förstå vad som sker så är han inuti skeppet och Är iväg. När Lars kommit så här långt i sin berättelse så tystnar han. Så jag blev liggande här vid stenröset. Ja, jag minns inte så mycket mer. Jag var omtöcknad av den där pilen. Ja, just det. Lars ligger ner på en britt. Varelserna kretsar runt honom. De rör sina huvuden hela tiden. Men en varelse som han inte sett tidigare är något högre. Jag, jag tror att det kan ha varit hon. Kvinnan. Jag minns egentligen inte så noga. Utan bara att jag strax därpå är tillbaka på fältet här och ligger här nere vid stenröset. Men då sker något oväntat. En ny farkost dyker upp. Lars har inte sett den innan, men nu ser han den far iväg och försvinna upp i skyn. Det nu den unge Lars märker att han inte kan röra sig. Han ligger helt paralyserad i gräset framför stenröset. Lars! Och det är i samma stund som han hör sin mamma komma springande. Lars! har är det som har hänt? Hon undrar varför det gått hål på hans skjorta och varför det blödde från ett litet sår. Kan inte röra Så Lars bestämmer sig för att säga som det var. Jag vet inte. Jag blir träffad. Aj. Och någonting. en Någon pil. Någon. Ah. Men hon trodde inte då på vad jag sa. Hon tog det hela som en dålig ursäkt för att jag ramlat och slitit i hål i min skjorta. Först visste paret Åsa och Sandor inte vad de skulle tro om Lars historia. Eller jo, det gjorde de. Jag hade svårt för att hålla mig för skratt. Det var, det var, men det var ju... Det var, precis som ur filmerna. Bokstavligen? Ja, ja, ja. ja. Jo, men som, du vet, de här 50-talsfilmerna som var, var populära då. Alltså Dagen, då, då jorden stod still. Mannen från Mars, Blixtgården. Det var exakt som, som de. Du vet, T-faten, pilprojektilerna. Och vi tänkte ju att han var ju en ensam pojke och att han hade tråkigt och att han liksom längtade efter att något extraordinärt skulle hända. Det var en förklaring som dotter Mia också tänkte på. Men det hör till saken att Ove, Lars Styrfar, var strängt religiös. Han ansåg att cykla var en synd. TV- och serietidningar och böcker som inte talade om Guds ord var otänkbart. Och att Lars hade fått gå och se på bio för att se någon av de populära rymdfilmerna var lika troligt som att helvetet skulle frysa till is. Efter att ha varit ute på fältet rör sig Lars och de andra tillbaka mot huset. På vägen frågar Åsa nyfiket om allt det sig likt här. Grannhuset uppe på kullen fanns inte på den tiden, men just som de kommer fram till huset från andra hållet, bann Lars upp. Och här, här stod en ladvård. Aha. Och det var där jag träffade henne. Tillbaka till 50-talet och den soliga sommaren en månad efter händelsen. Den svenska medeldistanslöparen Dan Värn har precis slagit världsrekord på engelska milen. Den stora industrisemestern har lanslagit Sverige. Men på landsbygden är det full aktivitet. Olof arbetar dygnet runt ute på åkrarna. Mamma skickar Lars på ärenden hela tiden. Just nu är han inne i ladugården för att utfordra grisarna- Lars blir rädd Han hör en röst. Fara icke. Lugna vara. Hon var högre än de andra varelserna som jag sett innan, men inte lika lång som en människa. Kvinnan har ett runt ansikte, runda ögon, gröna när en kroppsnära uniform av läder med ett bälte och ett märke över ena bröstet. Hon såg ut som fröken Henriksson, min första fröken i folkskolan. Eller, hon var inte lik henne till utseende såklart. Men de hade samma stränghet över sig. Och samtidigt som de hade en aura av omtanke i varje ord och varje rörelse. Alltså det var när han sa det som jag blev kär igen. Ja, ja men vem, vem älskar inte en, en person som jämför sin lärarinna med en varelse från yttre rymden? Kvinnan ja. <laughs> börjar förklara för Lars att hon lagrat det svenska språket i sig och att hon ännu inte kan tala det helt och fullt. Hon börjar med att berätta vem hon är och vilket solsystem hon kommer ifrån. Men det var svårt att förstå vad hon sa. För som sagt, hon, hon kunde inte prata svenska särskilt bra. Däremot förstod jag när hon frågade om jag kände till var bären växte. Bär? Jag vet vad bär är. Till bären. För mig. Kom! Så går den åttaåriga pojken Lars med varelsen från det okända solsystemet ner mot grannens vinbärsbuske. Jag fick egentligen inte plocka dem så vi smög fram. Eller, jag smög. Hon, mm. varelsen, mm. svävade fram. Cirka en decimeter över markytan. När de kommer fram till buskarna- plockar pojken bären och lägger i kvinnans vita- alldeles släta hand. Hon äter dem i stort intresse. Om smaken är något som ska bokföras- registreras i ett minne. Nej, men hon kanske skulle bli förhörd- när hon kom tillbaka till sin planet. Hur smakade bären på planeten jorden? Efter att ha ätit bären- går Lars och kvinnan ner till platsen- där han först sett farkosten- eller farkosterna. Vi- var trasiga. Det visade sig att den andra farkosten- som Lars sett när han legat vid stenröset- hade varit trasigt. Det var den skadan man höll på att laga- då Lars hörde ljudet- när han var på väg ner för att bada. Där! Flyga in- Kvinnan pekar mot en gran med knäckta grenar. Farkosten hade kört in i den. Och nu har hon en uppgift åt Lars. Här. Saker. Säger kvinnan och pekar nu mot stenröset. Gräva. Dessa. Ner. Måste du. Och så ser kvinnan på honom med en bedjande och bestämd min- och samma kväll smyger sig Lars ut efter att hans mamma och styr lagt sig. Han hittar delarna till rymdfarkosten. Det skulle vara fem stycken. Jag grävde ner dem under vår gamla eldplats. Vars ligger den då? Där! Lars pekar mot en diffus plats på fältet. Ja, då var det som att en liten jävel flög i mig. Så tittade jag på honom och så sa jag... Ja, men då kan vi ju gräva upp dem. Om du nu grävde ner dem då. Bra idé. Han pekade ut fyra olika ställen som vi skulle gräva på då. Och jag och Mia, hans dotter, grävde rätt djupa hår. Mm. Och jag kunde inte vara med och gräva för att magen var alldeles för stor. Var i vägen för allting. Och han, han var för trött. Han såg ju överlag ganska sliten ut ja, och vi grävde i en timme där ute i regnen mm. och sen började fullkomligt vräka ner ja och vi stod där och kura ihop oss under någon gran och, och jag började började, riktigt, jag började tycka synd om grubben mm. Mm. han stod där alldeles tyst och stirra rätt ut i regnen bara och så sa han det var fem delar men jag hittade bara fyra det innebär att en del det är kvar här i stenröset. Alltså, då gick vi dit. Mm. Och jag vet inte hur länge jag och Mia stod där och kastade sten runt omkring oss- men det hände hand, mörkning när vi gav upp. Pappa, jag, jag tror inte jag... vi hittar ingenting. Då kan det bara finnas en förklaring. Ja, då tänkte jag ju äntligen- nu har han förstått att han bara har drömt eller fantiserat ihop allting. Rundkvinnan har varit här och hämtat då. Såklart så ingen jording kommer över deras överlägsna teknologi. Men då fick jag ju verkligen bita med tungan. Mm. Ja, alltså han, han, han trodde verkligen på det. Och på ett sätt som var nästan lite skrämmande för att det var ingenting konstigt med han annars. Nej, tvärtom. tvärtom. Han var ju verkligen så här riktigt vanlig. Alldaglig, nästan inte ett sägande ja, Förutom när det kom till, till Rymdbruden då. Det var, det var, När det kom till henne Då var han allt, allt annat än, En alldaglig ja. Lars och dottern Mia är klara med sitt besök Och går mot bilen Men Åsa och Sandor övertalar dem att stanna kvar på middag I så slipper ni äta så förfärligt gammalt väg, för jag är en gammal kock så jag ska nu kunna slänga ihop den. Mm, vad snäll, tack. Medan Sandra lagar mat sitter Lars tyst en lång stund. Mia, hans dotter, kan se hur sjukdomen håller på att ta över honom. Som om det är första gången hon verkligen ser att hennes pappa snart ska dö. Jag är lite trött nu pappa? Jo. Ja. Jo, men så är det väl tröttande att se alla gamla minnen som, som väcker saker till liv. Och... Jo. Träffade du den där rymdkvinnan fler gånger, eller? Ja. jag träffade henne hela den sommaren. När andra barn minns den sommaren som en av de varmaste, När man badade och spelade fotboll och lekte röda-vita rosen, är det för Lars sommaren då han träffade rymdkvinnan? Hon blev bättre och bättre på språket. Sista gången jag såg henne, fast jag visste inte då att det var det. Då stod jag på fältet igen. Vill du Lars följa med mig till mitt? Du menar till din planet? Ja. Um, kan mamma följa med? Nej, bara du. Inför utsikten att skiljas från sin mamma skakar pojken på huvudet. Kvinnan kommer då emot honom. Först blir pojken rädd, men kvinnan kommer bara väldigt nära honom. Om hon vill dofta på honom, om han är en blomma. Hon ser ut som hon gjorde när hon åt av bären. Som om hon placerar honom i sitt minne. Sen säger hon... Du kommer bli gammal. Det blir det alla. Men inte så gammal. Fast vidhårig. Du kommer bo i en större stad. Du kommer inte vara rik. Och du kommer få problem med din högra fot. Med de orden försvinner kvinnan. Och Lars blir äldre. Flyttar till Stockholm. Träffar en kvinna som han gifter sig med. Och får Mia. Och nu, 60 somrar senare- jag är han tillbaka. Mm, här, det finns mer. Vill vill ni, vill ni ha med? Ja, jag tar gärna Ja, jag vill också. Den här är ja. du så bra tycker jag. Ja, Det var inte dumt alls. Ja. Köp så här eller ha. Ja, Jo, nu i allt. om vad? Ja, i allt. Jag spelade fotboll i några år tills jag blev tvungen att sluta för jag hade ont i min precis höger fot. Och som ni ser så är jag ju vithårig. Jag bor i en stor stad, Stockholm. Och jag blev aldrig särskilt rik. Och det dessutom... Lars tystnar och tittar ut genom fönstret, ner mot fältet och stenröset, där han stått för nästan 60 och sedan och tackat nej till att följa med kvinnan till hennes planet. Och kanske ångrar han sig nu. Kanske hade det varit bättre om han följt med henne, istället för att stanna kvar på den här planeten. Efter maten åker de iväg- baka till Stockholm och sina liv där. De åker under lång tystnad. En tystnad som bryts av Mia. Men jag tycker inte att de fick rätt ändå. Jag tycker inte det. Va? Ja, du, du kanske är vithårig och har ont i foten- men du är inte fattig. Nej, men jag är inte rik heller- Nej, men pappa, du tog det här från Tåsjö. Uppväxt i en familj med en fattig mamma, med en sträng styrfar så kom du du kom hela vägen till universitetet i Stockholm, utbildade dig och blev en omtalad astronom. Och du har haft hundratals studenter som, som har beundrat dig, sett upp till dig och tyckt om dig så otroligt mycket. Och så har du en dotter som älskar dig. Alltså, du har ju lyckats bättre med ditt liv- än vad någon någonsin hade kunnat räkna med. Med de orden tystnar Mia- och det är tyst en lång stund- tills Lars säger... Ja. Och inget av det där kunna ha gjort utan henne. Ja, men efter att de åkt så kunde vi ju... Ja, men vi, vi bara skratta åt att ihop vad det Hela julen gick vi omkring och, och såg flygande tefat och små rymdkvinnor som pratade jodaspråk språk. Jo, och. jo men, men och sen och sen kom genom Ja precis. Och det var en svår förlossning och det var, när vi egentligen hade kommit hem från sjukhuset så var det ju fullt fokus på henne. Jo men så, så vi hade ju inte varken pratat om om Lars eller rymdkvinnor eller <laughs> någonting fram tills den den dag. Mm. och det var ju nu i somras mm. Det var Gunvor skulle fylla fem uh, i augusti det här var juni mm. och uh, ja, vi skulle gå ner och bada och hon hade gått lite i förväg och, och när vi kom ner så, så var hon borta genom den här skogsstungen kom vi ut på fältet och då såg vi henne. Hon låg nere vid stenröset på rygg. Gunvor! Gunvor! Gunvor! Gunvor, hur är det? Hur är det Gunnar? Gunvor. Gunvor. Hon låg alldeles stilla. Gunvor, hur, är hur är det? Hur är det? Och hon var som hon var alldeles stel i nacken. Gunvor. Och så stirrar hon Rakt upp. Och det var då det slog mig. Att det var ju precis det här som Lars hade berättat. Att han hade legat så där i stenröse och, och, och tittat rakt upp efter farkosten. Sandor och Åsa bär in var i huset. När de frågar henne vad som skett så säger hon att hon stött på en kort figur som såg ut som en kvinna som hade talat inuti hennes huvud. Hon frågar efter bären, men jag visste inte vilka bär hon menade. Det första vi gjorde det var att vi letade reda på numret till Mia, hans dotter. Mm. Och, och vi berättade exakt vad som hade hänt. Hej, det, det har hänt igen. Eller, alltså, förlåt, det, Gunvor, hon, hon låg i stenrum. Ni, ni anar inte hur mycket det här betyder för mig. Tack. Jag, jag vet att pappa skulle bli väldigt glad av att höra det här. Tänk att hon, att hon är tillbaka- Du har hört Ufo-podden i P3 Utom jordiska berättelser Inspirerade av verkligheten Med mig, Moa Gammer. I rollerna Björn Andersson Lena Lindegren Maurits Elvingsson Happe Jankell Manus Dennis Magnusson Regi Manuel Kobas Ljuddesign Eduardo Rodriguez Vignett Andreas Klerum Det här var en produktion från SR Drama Om du gillar Ufo-podden i P3 Kanske du också gillar P3-serie Finns där du hittar poddar Det är serie. Sviten. Det är det, det, är det, det är det En ung kvinna påträffades död på Lyman Hotell i Stockholm. Vi fick ge oss en hel del sprit. När polisen kom till platsen. Hjärngängen. De sig det. Så konstaterades det att kvinnan var livlös. Sexköp. Varför pratar du om sexköp? Jag ska berätta.